Kaži poslanih sallallahu alim sallam u hadisu o kojem ćemo govoriti već raz detaljnije. Ida lem te stahji fasna mašit. Ako se ne stidiš, radi šta hoćeš. Odnosno, govorimo o temi stida, ono me što posjeće ljude na činjenje dobrih, pohvalnih dijela, uh, Ona karakteristika ljuskje ličnosti koja a, udaljava ljude od ružnih i ogavnih osobina i ponašanja. Ona osobina za koju kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem da je imana el haya'u el iman, kao što je došlo vjerodostom hadisu, spominjemo da posle stida od imana. Takođe govorimo o stidu a to je o osobini koja po tekstu hadisa ne dolazi osim sa hajrom u njoj je uvijek hajr a vidiš i izjetak od toga kao što kaže poslanik sallallahu alejhi la ya'ti la bi stid ne dolazi osim sa hajrom govorimo o stidu osobini sa kojom se odlikovao poslanik sallallahu alejhi ve sellem kao što došlo u hadisu <hlaski> Hadisu uh, Vjerodosu, u kojem uh, se kaže za poslanika, salallahu alayhi wa sallam, kaže ka ne ešedde hajaen minel azra i fi hidriha. Kaže poslanik je, salallahu alayhi wa sallam, bio više stidan nego djevica, djevojka u svome hidru, odnosno svojome posljednom dijelu kuće gdje boravi, gdje ne izlazi iz kuće, gdje komšijec